Innal hamdalillah nahamduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa wa wa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 وبث منهم رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً عباد الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل محدثه في الدين بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله منها واياكم اجمعين فيا عباد الله فيا عباد الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ولاقى فاز المتقون دج سلام بعدكم حمي الله جل في علاه na kumtakia rehma amani kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na usieni vile vile kuisia nasii yangu kumcha Allah tabarak wa taala kwani hakuwa mafanaka. mafanika hakuwa yote ya duniani wala sehemu nyingine yote ile isipokuwa kwa kumcha Allah tabaraka wa taala asema sallallahu alayhi wa sallam la yatiyana ala an-nas zamanun la yubalu al-mar'u bima akhadha al-malu am min halalin am haramin awa wal bukhari la insha Allah ta'ala tazungumzia masaa'ila ambayo kwamba yambatana hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Mtume sallallahu alayhi wasallam itawafikia watu zama la yatiana 'ala an-nas zamano itawafikia watu zama la al watu wa zama zile watakuwa hajali zama kama zile bima al kile arke kusanya katika mali ni nguo yake eh ni sudwale yake ni kofia yake ni chakula chake hajali bima akhadha mali hajali a sehemu gani amechukua mali yake aliyochukua amin halalin am haramun hajali atakujua hii mali imechukua ii kadun nava ni yani halali ama ni haram ikichakuna chokela ni halali ama ni haram tunasema hizo zamani itafika kwa watu tatakuwa mtu anakusanya tu atakujua eh? mbaya mbovu yote anakusanya tu kwenye kwenye hazina yake Asema Fudhay bin Ayyaub Mwenyezi Mungu amrehemu Inna lillahi wa inna ilayhi ya kuwa Allah tabarakataala anawaja specific wake haswa wake yuhi bihim bilad walibad waja kama hawa Allah tabarakataala huatumia waja kama hawa kuhuyisha miji na vile vile kuuisha watu miji kae naenda vizuri kwa fulani yuko kusema kama ile Fulana kiwa hayuko mujna na habika au ni watu specific kwa Allah tabarak wa taala na wachaguo katika waja wake na kwa e kuwepo kwa mtu fulani sehemu fulani inakuwa ni sababu ya salah kuendelea sehemu kama zile asema wahum ashabu sunna watu kama hawa ni watu ambao kwamba kila analofanya analiangalia kwa mtazamo wa ule mtume sallallahu alayhi wasallam ni sawa ma sawa asema mankana yaqilu ma yadkhulu jawfahu min hii kana mafihi billahi al-muflihin Watu kama hawa ni watu ambao kwamba kila anapochukua jambo ama chakula cha kula kila mahali anapochukua anaangalia amini hili hii au haramu je jambo kama ini halali kwangu kama e, watu kama hawa ambao kama Allah aliowachagua watu wa ahli sunna ni mtambo kama kila aliye katika chakula chochote kile anaangalia kinaingia tumboni wake je ni halali ama ni haramu fa muislam hii kwa khatari kubwa sana ya muislam Kula haram masala haram ya meneea sana kwenye sehemu zetu kama hizi zinazoishi naibu hatari kubwa sana hatari zake ni mbili peke yake hatari zake ni mbili peke yake ambazo hatari mbili kama zile عليه الصلاه والسلام kwenye hadithi ya Sa'd bin Abi Waqas radhiyallahu anhu alisema Mtume صلى الله عليه وسلم alimwambia ya Sa'd ewe Sa'd bin Abi Waqas atib Jalia ama jitahidi kadri wako chakula tunachokila tunachokila kiwe ni kizuri kiwe ni halali Kinyume na vile eh yeah, nasema mustajaba Fanya hivyo chakula ni halali yako siku zote kwa Allah Allah yako instantly na vile kama unakula haram, huangali, chakula, chakula, wapi na kusanya labda na kufanya tu barabani, Eh siku tupo na shida tunomba Allah Allah hawezi kubali dua yako sababu Allah tabarak wa taala hukubali dua ya mtu kama nakula haram tusallim taja hadithi nyingine akasema fa madhaka larajul yamuddu sah watasallama kama msifu huyu akiwa na sababu zote za kuwa Allah kubali dua yake ni kwa sababu tu ya kuwa haram matoamuhu haram malbasuhu haram ugiziya bilharam fa anna yustajabu la sasa akasema vipi mja kama Allah atakubali dua yake wakati chakula chako ni haramu malezi yako aliolelewa walio kwenye haramu vipi Allah ajibu dua yako kama huyu Muislam eh Allah ya naapa Allah wa inna al-abda hakika ya nje wa Allah tabarak wa taala la yaqbi fi al haramun fi jaufi ma yataqabbalu Allahu minhu amalan 40 yawman inda khatari liopo ndiye muislam sasa anasema nje eh pasipo kujua amma kutambua eh huenda akachukua tonge la chakula akaletea la haram tonge kama lile kwa sababu ya tonge Allah tabarak wa taala akawa hakubali ibada yake yote kwa muda wa siku 40 laumu na swadi kama ya madharmi nafunga na stahidi Muhammad Ali Qasim ibada yako lakini kumbe Allah tabarak wa taala hakubali wala ibada yako moja kwa ule wote zote kule haram tu je je yako zile amali unazozifanya eh? zile kazi unazozifanya wewe kunakula mara haram na mara ngapi 40 ngapi Allah amesahau mpaka sasa hivi bwanaweza kusahilifu 40 ngapi ni miezi mingapi kusa hivi mingi sana sha kama ilikuwa asili yako na kula ni haramu maanisha miaka na miaka Allah hakubali sala yako unafanya hili ndio msiba sana msiba mwingine mkubwa anasema hadithi ya Jabir bin Abdullah bali hadithi ya Ka'b bin Ujrah eh bin Ujrah asema radhi Allahu anhu anna an sallallahu alayhi wasallam qala lahu alimwambia huyu eh Jabir bin Ujrah tusamlaambia Ujbi bin Ujrah kabla ya Ka'b la yarbu lahm haytanepa ama ikavimba, nyama yote kwenye mwili wako Napata tamin suhtin illa kanatinnaru aw labih yote moyote ile hata inepa kwenye mwili wako ama ikakuwa kwenye mwili wako lakini nyama kama hile imekua kwa asili ya haramu basi nyama kama ile haina mahali ipapo ni bora kuenda siku kwa moto wa jahannam ile misada mwili ndizo zangu islam muslim. nakula haram kula haramu zote zote allah akubali ibada yako nafanya duaa hakubali bali Allah zaidi ya vile ile wa wewe ina wako inakuwa ni, ni zaidi ya adhabu kwa khatari kwenye mazingira tunaishi angalia ya chochote kwa kwenye fuko wako ni halali ama haram kuliangalia bali kuna ambayo lakini Muislam hawatambui hali kama hii. hali kama hii ni katika madhambi makubwa. Madhambi makubwa. E, kama anafanya lakini hatambui hali hii ni ghulul. Muislamu kula Al-ghulul. Eh Muislamu Ni mali kama Muislam huiona Mali kama ile imetengewwa kwa ajili labda ya Uislamu ama kwa ajili ya umma. Ni ni mali. Leo kamali kwa wewe inakuwa ni kanuni same kama hii. Kuna baadhi ya masuala pale wewe eh uko kwa ile masuala mimi nifaidike nayo mimi na familia yangu. Hiyo ni talhulul. Hiyo ni kabai rizunubi, madhambi makubwa. Allah tبارك تعالى anasema wa man yaghulul al-Imran, man yaghulul bima ghalla yawm al-qiyamah. Yote yule atakayepora mali ambayo ilikuwa asili yake iende kwa watu. Jamaonea ni kubwa labda si mimi sina sina kwa maisha yako unayaona eh kuna kwa kwai jambo hili hili eh? labda ni pesa imepitia kwako iende kwa watu eh labda ni tunacheo mali mpitia kwako iende kwa watu ukaona mbona ah watu wafaidike na mimi ninafaidika hata kidogo ukaaganyia wale watu kabaki shaide kutoka mfuko wako ina ta gulul ina gulul fa muslima asema fal gulul eh an ya akhudhal insan min al li amwal lil ni muislamu kuchukua mali za watu aama au manufaa ya amma manufaa yale yalikuwa yaendei uislamu amma au manufaa yale yalikuwa yaendei uislamu wenuke ma ambayo si haki yake hali kama hili manufaa kama yale au yusakhira adawati lwadhifa eh au mslam ajipendekezee hali fulani za wadhifa fulani au unfudhu linafihi li ahli wa qaraba la li khidmati nnas inatanaqulul mslam kuchukua mali mali eh imeweka shekha ya manufaa kama yale kwenye Muhammad sallam askmoja alimtuma sahaba mmoja anaitwa Ibn al alimtuma kupeleka sadaka mahali fulani akasema eh alipoenda sadaka kama akasema hadha lakum wa hadha li akasema ini amenpatia niwapatie sadaka kama hii alafu bakia, nami yangu mitumia, kuja kwenu, nami bakia, nami ni yangu sala kama hii alafu alafu amilin fayakulu, lakum wa uhdi eh, iweje kwa mtu eh, aletu mo kufanya kazi fulani akatiwa kazi fulani afanye yeah. akafikisha ile mali kwa watu alafu akasema hicho kichoke bakia na mimi ni ni changu afala fi baytihi fi bayti au fi bayti hatta yanzura ayyu da ilayhi amla yeah. mtu kama kweli nyumbani kwake kwa bake mko bakia alafu kama zawadi zawadi Tuzulama. Tuzulama sana ili. Wallahi la ya'khudha ahadukum minhum shay'an minkum shay'an bighayri haqqih illa yaqlaqiy -ya Allah eh yahmiluhu yawmal qiyamah ala unquhi. Sawa salam eh yake illa kama Allah tamleta mtu kama yule ni hali kile lahu ru'a law lugha iwe ningamia naki akilia be mgongo wako embeba. Bila Allah tabarak Allah tabaraka wa taala am hukumu kwenye ile kichukua kama ni ardhi mali mechukua hivyo hivyo kama ni pesa hivyo hivyo eh hii ndio adhabu tu sana anasema eh tu sana baadaka sema nini eh akasema thumma rafa'a yadahu hatta ra hatta ra'aina bayada ibtih wa muslim fa muslim chunga sana hali eh ambao kama anachukua asema khatabi rahimahullahi fi hadha alhadith kwa kama anna hadaya suhtun asema ni Eh, kiongozi mahali sehemu ukawa unapatia watu zawadi ndogo ili uwe fulani sehemu kama zile hii ni haramuseme so hii si zawadi kama zawadi malengo yake kuna hali fulani pale ndani wewe mnashare manufaa fulani inakuwa ni hali eh, atambue kuna haja ya hapa kama muslamu, hii hali nayo ujue ndio muislam kama huko mbali kula haramu basi uko ndani ya haram taja hali bidinillah eh kaji dawa zangu eh kama hali kama na maana haya na kusudia kumwogopa Allah tbaraka taala kama una hofu na Allah tbaraka taala kama kuna mahali unaweza kufanya kosa lako lile kwenye ya yako usihudhurisheakuwa kuna Allah na nyona kwenye hatari kubwa sana unafanya hali yako yote pale chini ya mvungu lakini kwenye hadili yako uwe yakuwa hakuna Allah na nyona hapa chini hiyo ni hatari kubwa sana kwani mwisho utaingia kwenye haram asema mtu استحيي مين الله حق الحياء مو نني حياء الله تبارك وتعالى حق ياكمونيه حياء صحابه قالوا انا نستحي والحمد لله سسنا نياء ايه والحمد نفكيه الله تبارك ليس هكذا سيو سي هيفو قال رسول الله inna alhaya walakin alistihya' min allahi haqq alhaya lakinn yakmunia haya yukum allah tabada wa taala haqq yakmunia haya amma ki sawa, -sawa. eh hey? sio even vipi an tahfadha wama wama ma wa'a wahfadhi kichwa na kila kilicho kuzunguka kichwa chako ni maskio wahfadhi allah, hey? allah. kushukaza haram ni macho wahfadhi allah eh wahfadhi allah hifadhi macho yako kuangalia kuangalia haram ni mdomo wahfadhi maneno yako kuongea haram hifadhi mdomo wako kukula haram akasema eh walbathna wama hawa na vile vile ifadhe tumbo lako na kila kinachokusana na tumbo lako moyo wako hifadhi moyo wako vile vile ifadhe tumbo lako na kula haram uhifadhi mikono yako uhifadhi miguu yako kote kimasana na tumbo hifadhi miguu yako ndio haram hii ndio kumu konya haya aya Allah ta'ala atasema walithakural mauta wal bila na vile vile kumonea haya Allah tabaraka, wa ta'ala uwe unakumbuka kwa siku moja mimi nitakufa alafu nitaoza bila nikoza baada chini nitaoza eh nani atakua na haki kwenye hifadhi pale chini kama sayyid allah tabarak wa ta taala na hapa duniani msimamo allah tabarak wa ta taala asema aman arada alakhir yote atakua na hamu na kutaka akhirah kwa allah tabarak ta al al wa taala taraka zina ta dunia huacha matamanio eh? ya dunia nzuri yote huacha akajipinda kufanya eh? yale ambayo allah taba kama mfano dalika sema sallallahu alayhi yote hivyo chake na chake masikio yake macho yake mdomo wake vile tumbo tumbo akajua kwa unasiku Allah tabaraka wa taala fanya hivyo basi nakuwa Allah tabaraka wa taala masala karenka jambo hili na kumwonea haya Allah tabarak wa taala na maisha yao kwa kisema ya kuwa unapo keti chini eh kusikiza mtu anaoongea maneno yote yale anasema kabla huja keti chini kumsikiza mtu anaoongea nini angalisaa nini tafaqad minhu thalathal angalia kwake masuala matatu kabla wewe huja stahili kuketi chini kumsikiza mtu anaoongea nini yote ule ni nje angalia mambo matatu kwake kama haya mambo yake yake yako kwake basi huna haki yawayo, kumis -kidum, kumis -kidum, kumis -kidum, ya wewe kumsikiza mtu kama haram mtu. nini masalafu? fa in kana mu'taqidan fala tujalisuhu fa innahu an lisanihi kama angalia angalia mtu kama huyu kiaacha kiongea na ushahidi Ama ni kuzua zura kwenye masala hakina mashiko. kama jiwa ambaye anaongea sije ni shetani ulimi wako infahama sheikh anasema wa in kana sayu tuama ama tuama fa anil hawa yanatika kama kama huyu eh chimbuko lake atakula chakula asili yake ni harabu jiwa anaongea na matamanio na sija yako sije anaongea ni moyo wako na zile shahawa zinatakia nafsi yako ndio anaongea sije infahamu islam fa in lam yakun makinul akli basi hujuje fa innahu bi kalamihi anaongea, wa anaongea nyingi kuliko masalama kama ni akhir. Kwa haki kama wa wa e, ipo haja kubwa ya wewe e, kumuogopa Allah tabarak wa taala na kumwonea haya Allah tabarak wa taala Masalwa, wana, wana Jambu kama unayafanya. Jambo yako hili. Kama liko katika yako kwenye haram ama kuna karibia kwenye haram. Jeu ile pili angalia al hadith ala maksab sair. Angalia asari. Angalia kwenye nafsi yako. Jeu kuna ile hamu kubwa ya kuwa uwe tajiri kesho tariki? Takaleo uwe maskini lakini kesho tariki uwe tajiri. Kama kuna hili ujue karibu kingi haram. Unafahamu shek? Ini halmba kama inapotosha watu. Laisa min amalin yuqaribu min aljanna hakuna amali yote ambao kwamba inakaribisha mtu kwenye pepo yake Allah tabarak wa taala illa wakati amar tukumbii illa mimi ni kisha waambia amali kama ile kwa hii amali mkifanya basi mtakuwa gharibu na Allah tabarak wa taala na pepo yake asema wala min amalin yuqaribu min nari illa waqad nahaitukum anhu eh amali yote ambao kama inakaribisha mtu katika moto jahannam illa ni katazeni amali kama hiyo asema nini waidapo fala yastatbi fala yastatbi anna ahadukum ahadum minkum rizqahu basmtu asiyone kuchelewesheka na rizqia kufikia Asema fa inna jibril alqa fi rawi jibril ama ndira kwenye akili yangu akaniambia mimi kwenye adhi ya akaniambia inna ahada minkum hakika moja wenu la yakhruju minad dunya hatta yastaqima risahu eh mmoja haisa kutoka duniani kama hapa mpaka hiski ya yake yote ikamilike fattaqullaahi ayyuhan nas mwogaeni Allah, Allah tabaarak wa taala wa ajmilu fi at-talab namfanye uzuri katika kutafuta riziki zenu kwa Allah tabaarak wa taala fa inistabta minkum ahadun adaka huwa adaka chelewesheke naizie fala yatudba bi maasiatillah basi hizi kama ile asitafute kwa kumasi Allah tabarak fala yunalu fadluhu bi maasiatiillah kwa ni fadlaza Allah tabarak wa ta'ala rehema zake hazipaki ama hazi kwa mja eh, kula haramu hiyo ni hali ya pili kama mslam natakana eh, uwe na subah anakuambia sehemu yote ile hata kutafuta Eh wote hata kwa elimu lazima uwe na subra kwa kama yale na Allah Taala ta atakupatia kile kiwango cha Allah amekuandikia amekuandikia jambo lingine tatuangalia astam tama na muislamu kutokini na kama Allah yempatia Bile vile hii ni kubwa sana hey, La na muislamu wanasema waliyosema adhallal hirs anaqar rijal yeah, na hamna tama yeah, siku zote inafanya watu na kuwa huna cheo mbele ya mtu Eh unakuwa huna ile yako mbele watu inapungua na fulani Aa, eh, kila mali na pupa tu eh, mbele wengine eh, ni pupa Kaab ibn Kaab kwenye madhi ibani ja'iani eh? mwitu wawili waliokuwa na njaa ursila fi ganamin eh ursila fi katika zizi la anasema hawa wawili hawa vile takao fisidi kwenye zizi la kama ile ya mbuzi asema hawa ni bora eh, kwa fisidi wao amin eh, hirsil mar'i almal eh kuliko ile ya mtu kwenye mali watafisidi vile ataunga atumba akate ende mwingine aume nyingine ama shike mguu avute huku avute huku ile ile -il -il -il -il -il fasadi ni ni fadhali kuliko ya ufasadi wa mtembe kama ufisadi wa mtembe kama takuwa eh kicha na pupa na kukusanya mali eh Sabbihihu laira katika hali za vile watu maswahaba na watu wa kale wema walivyokuwa wakiegopa sana pupa pupa kwa lokomevua kwaeka mbali anasema kwenye hadithi ya bihiira tume sallam mtu mmoja ishtar rajulun mi rajulini qaran lahu moja kati ya watu wema alienda simplele kwa noix kwa noix estet nyimba fulani hivi kununua asemba baada kununua kama hii huyu mtu mwema akapata kuwa ndani nyimba kama ile kuna chungu kina dhahabu ndani kina hazina asemba faqala lahu alladhi ishtaral iqad eh khudh dhahabak minni inna mashtaraytu minka al-ard wa lam ab ta'mika dhahab bwana nyimba baada kwa ndani nime kama ile ilipakwa na chungu cha dhahabu eh Akachua chungu kile akamwendea aliyemuzia nyumba shika dhahabu yako bwana na <laughs> anaweza shika yako hii mimi nimenua nyumba si kama ile dhahabu yake Kasama, eh, mimi nyumba na kile kilichoko ndani ya nyumba sija kuzia nyumba yake A -a basi bome ukawa test ukawa mwingi sana pa kwenda kakao kuhukumu hek kama hii ngeli wa islam vile vile watu walivyokuwa wanajua wanajua ya mimi riskjani kwa allah na hii yote hii ni kipapia hii ni tamaa shaha tani duniani eh kama kwa hadhi ndozo tu ya mali pomali ile si stingi ya story hivyo. lakini kumwogopa Allah kuwa, najua, haki yangu ni haki ya chukua, tika kwa, haki yangu bia vile vile nimekuzea nyumba sindiwa? na kila kilichomo ndani ya nyumba basi ni chako vile vile Kavibada, habari kama haye ya kuwa, eh kauliza ni wa kiume na huyu wa kwao na kuhofia pupa ya kufikia hii mali mtakusanya siku zote akusanya mali siku zote anacha dini yake siku zote jua hili e, mslam kama ana pupa ya kusanya mali wajue dini yake vile vile anayeacha ya juma pole pole pole juma lengine ambapo mslam takana laangalie kwenye nafsi yake aljahlu bi khuturi alkasbi alharab wa hukmuhu mslam eh kutojua e, khatari ya mslam kupata kazi ya kutafuta vitu kwa njia ya haram mslam anapojua hili basi na kwa siku zote yuko tare kupigia kwenye hadithi Aisha rawahu al-Bukhari, anhu. Kidana alimkujia anhu akampatia ale. kwa njaa, akameza kile Bana dalika baadapo akamuuliza kijana e, unajua kile cha kuleimekwa na sama, e, fakala, fakala, takahantu Lili insani filjahiliya sema mdogo huko wakati wa jahiliya nilifanya kazi ya kazi ya kujifanya mimi ni ramli kijana wewe nduani uongo tu ili, mali ya, ya mtu. Sasa mtu nga, fanya, kazi kama ile. karibuni yule na kazi yangu ameniniita kanipatia pesa. Kile pesa mipatia, na zawadi eh, eh, kidole kwenye mdomo wake eh fastaqqa eh aka, ili, kutapika, kile kitu matikama, Akasema ma'anasi la akhrajtuha. Ma, eh, Hata kama hiki kitu kisinga, toka eh paka na siangu labda paka kufa labda nifahamu muslim yani kama kitu kimingia kwenye kwenye kwenye mishipa siwezi so, paka mimi nife basi ningejifanya kadri dozia mpaka kitu kitoke sababu gani najua uharamu haramu wa kile kitu bila allah tabarak wa taala nyama unataka kula ile kitu makile nyama yote inakuwa ni aula bin nari aminal jannah vile abu omar bin khattab Aletewa, maziwa na kijana Eh baada ya kuja maziwa kama yale vile vile eh hakujua akauliza maziwa ma, ma, matoka kambia maziwa haya nimepata kulikuwa kuna kiji ngombe kule nje cha sadaka nika kina, kina kunywa, maji nikaelekea eh, nikakamua maziwa ndio haya ni na wewe fahamu Bale, ya sadaka si, mali ya, ya, ya umma mali ya umma si mali yako wewe na kidole kwa sababu kana jua, ni haram nyama yote tishu yote itakayokuwa eh, hata seli yote itakayokuwa mwili wako eh, kwa sababu ya ile haram haiwezi ikiingia kwenye mipepo yake Allah tabarak wa taala waliokuwa masuhaba ridwanullahi alayhim wanawake kwa waume bali wanawake wakiwahusuia waume zao e eh, kuwa kwenda kuenda nje kule angalia unatletea nini chakula kwa sisi tuko tayari kuvumilia injaa hapa duniani lakini hatuwezi kuvumilia ule wa Allah tabarakahu taala kule siku ya kiyama fattaqillaaha feena wa ugobe Allah tabarakahu taala kwetu sisi tunajuta sisi lazima waangalie ni halal ama Allah istaghfiru rabbakum inahu kana ghaffara Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala man nabiyya ba'da wa ala alihi washabi wa tabi'ina bi Jambo kwa haraka upesi. jambo utata baina ya halali na haramu. Ni Jambo jambo ni haramu? Muslim marangayenga nako kama haya. Jambo hajui ni haramu ma ni halal Kama kama haya sana siku zote unaingia kwenye haramu. Ana sema tata kama haya kwa sampuli tatu ama kwa hali tatu. Hali ya ulikuwa unajua kuwa jambo kama hili ni haramu. Sasa u... hujui. Jie, uharamu wake umeondoka ama bado kwenye haramu yake? kijambo hili ni haramu kufanya acha jambo kama hili sala muslam jambo unajua kuwa hii asili yake ni haramu mfano mm, wahali yetu yuko ndani eh ni mbuzi michinjwa asili yake kuchinjwa lazima au ni mslam sindo anachinja kiislamu sio asili yake ilikuwa ni haramu mpaka mtu aje achinje kiislamu si ndio sasa hujui machanja ni nani ni haram shekhi acha na haram wala takulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi Allah anasema usili amacho kwamba kile machukamba kwamba kutajwa jina lake Allah tabarak wa taala kwenye jambo kama lile. Kwa hiyo hii ni asili ya mwanzo. Amani hali ya mwanzo. Asili yake ilikuwa ni haramu. Hujui je kimekuwa halali au bado kwenye haram. Acha ni haramu, situmie. Ngalama kama ni halali kwa wazi ufanye. Jambo lengine ambalo kwamba asili yake ni halali lakini unataka je kimekuwa haram au kija kuwa haramu. Faa Muislamu je mke wangu memwacha ama sijaamwacha? Fahamu mslam kama hili in halalin kama hili bideni halali like. ndio asili yake jambo kama hili fahamu hili hali nyingine ya pili jambo lingine la tatu ni kuwa hujui ni haramu au ni halali hayuko baina ya huko na huko kwa kati kati wadini harama halali asili yake kama hili waache sha sala wana sema inal halalu bayyinun wa inal haramu bayyinun halal na haram zote ziko wazi lakini baina haram na halali baina huma umuru mushtabihat mesela kama ni tata hujui ni halal na haram nasema kama waqa'a fi shubhati waqa'a fil haram nasema kama niltaka shubhati faqad istabara dinihi wa 'idhi yote yule atakayogopa hizo shubuhati akawa mbali oto yake tayari kwenye shubaha kama hizi kama hajui ni ivani mwisho anaingia kwenye haramu edha eh, allah anajaza eh, giza kwenye kama haya mwisho anaingia kwenye haramu hivyo wanasema hawa tafsiri ina kama hili edha mtu kama huyu eh anaingia kwenye moyo wake allah anajaza eh, mwisho anaingia kwenye haramu ama eh, zile shubaha zilizofanya zile zinampeleka pole pole pole pole pole mpaka awe na haramu sasa si kitu ni kitu kidogo anaingia kwenye haramu Asema Abu Dadda kimalizia Tamamu taqwa ukamilifu wa mtu kumcha Allah tabaraka wa taala mpaka mtu aite mcha Mungu eh aytaqillaah al'abda ni mtu eh amuogope Allah tabarak wa taala Hatta yataqihi mpaka afikie kiwango cha kuwa anamuogopa Allah tabarak wa taala mimmi thiqali dharrah kwa mfano wa, wa mdudu chungu ama kwamba kitu kama kile hata wa hata yat, yatuduka baadhi mayara انه halal mpaka awache masala kama baadhi anayajua kwa jambo harari ni halali niambia jambo hili haraman kwa gofeya kwa jambo hili huenda likawa ni haram hizi ni shubuhati kwa wewe kwa mkamilifu kwa mkopa Allah Taala kumucha kwa Allah lazima na masala yote kama ni mpaka unajua kwa hili huenda likawa kwenye haram acha rudi nyuma usiingie kwenye haramu kama ile Allah tabaarakata ana sema inna الله salluna ala النبي nabi ya ayyuhalladhina an nusalli wa nusallimu taslima allahumma salli ala محمد wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamid majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamid majid warida allahum 'ala al-khulafa arbain abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa sa'iri ashabi ajma'in wa wa bi وعن ماهم يا ذل جلال الاكرام اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم ذل الشرك المشركين اللهم دام مراء عداك أعدا الدين اللهم سدنا على من عادانا اللهم سنا من أعدانا. اللهم اجعلنا المتقين اللهم اجعلنا ممن اتقاك وحشك يا ذل جلال الاكرام اللهم اننا سلك الهداه والتقى والعافى والغنى اللهم امنا في يوطانا اللهم امنا في يوطانا اللهم آمِنَّا في أعمالنا اللهم آمِنَّا في كل مكان ذل الإكرام اللهم إنا نسألك انجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الموحيدين. اللهم اجعلنا من الموحدين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا المن والعطاء يا حي يا قيوم يا من لا يفوته شيء ولا تعوز رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا امرا كل ربي يسي ولا تعسر ربي تمم امنا بالخير اللهم اننا في امورنا كلها يا فاتح القلوب يا بدي على الاجائب بالخير رزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه بفضل قدرتك وبكرمك وبرحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم محمكم الله